Və 20-ci fəsil. Mən göydən enən bir mələyi gördüm. Onun əlində dipsiz dərinliyin açarı və böyük bir zəncir var idi. O əjdahanı, İblis və şeytan deyilən o qadın ilanı tutub min illik müddətə zəncirlədi. Onu dipsiz dərinliyə atdı və qabısını bağlayıb möhürlədi ki, min il bitənə qədər millətləri daha allada bilməsin. Bundan sonra isə o, qısa bir müddətə azad edilməlidir. Taxtları və onların üzərində oturanları və gördüm. Onlara hökm etmək ixtiyarı verildi. İsa barədə şəhadət Və Allahın kəlamı uğrunda boynu vurulmuş canları da gördüm Vəhşi heyvana və onun surətinə səcdə etməyib Alınlarına və əllərinə damğanı qəbul etməmişdilər Onlar dirilib, Məsihlə birgə minil patişaqlıq etdi Bu, birinci dirilmədi Qalan ölülərsə minil bitməyincə dirilmədi Birinci dirilmədə iştirak eləyənlər bəxtiyar və müqəddəsdir. İkinci ölümün onlar üzərində səlahiyyəti yoxdur. Əksinə, onlar Allahın və Məsihin kahinləri olub, onunla bir yəminil patişahlıq edəcək. Minil bitəndən sonra şeytan atıldığı zindandan azad ediləcək. Ordan çıxacaq ki yer üzünün tərəfində olan millətləri Gog və Magoga qaldadı döyüşə toplaşdı. Onların sayı dəniz qumu qədər çoxdur. Onlar yer üzünün hər tərəfinə hücum edib müqəddəslərin düşərgəsini və sevimli şəhəri mühasirəyə aldılar. Lakin göydən od düşüb, Onları yandırıb yaxtı. Onları alladan iblis də, Vəhşi heyvanın və yalancı peyxəmbərin atıldığı yerə, Odlu Kükürd gölünə atıldı. Bunlar gecə gündüz, Əbədi olaraq işkəncə çəkəcək. Böyük ağ taxt və onun üstündə oturanı gördüm. Yer və göy, Onun önündən qaşdı Və onlara yer tapılmadı Mən gördüm ki Böyükdən kiçiyə qədər Ölülər taxtın önündə dayanıb Kitablar açıldı Və həyat kitabı olan Başqa bir kitabda açıldı Ölülər kitablarda yazılanlara əsasən Öz əməllərinə görə mühakimə olundu Dəniz öz içində olan ölüləri Ölüm və ölüler diyarı da öz qolunda olan ölüləri təsdiq edir. Hər biri öz əməlinə görə məhkəmə olundu. Ölüm və ölüler diyarı odlu gölə atıldı. Bu odlu göl ikinci ölümdür. Kimin adı həyat kitabına yazılmırsa, o odlu gölə atıldı.